Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, dan ada pula yang kafir. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir, rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami. Pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harirah. Muktiin fiha' ala araik, lai rul fiha' shamsu, wa la zahriira. Dan Dia memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya, semudah-mudahnya. Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Dan berkata kecilan kepada mereka kakasan kana aynan fihatu sembasal sabila di dalam syurga itu mereka diberi minum. Segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana, syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Aliyahum fiyabu sundusin khuburun wa istabrakuh. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Inna hadakan lakum jaza'um wa kana sa'iyum mashkurah. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu. Dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Fasbir li hukmi Rabbika wa la tuqih minhum athiman au kafura. Wazkur isma Rabbika bukratan wa asila. Maka persabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Semoga mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat. Kita khalaqnahum wa syadadna asarahum kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa menghendaki kebaikan bagi dirinya niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Wa Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu. Kecuali bila dikehendaki Allah, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, syurga, dan bagi orang-orang zalim, -orang disediakannya azab yang pedih.